God dag, velkommen til øh, podcastindledningen til øh, programmet De Sorte spejder". mandag den 17. september 2007 Præcis 23 år efter, at det første gang blev tilladt at sige bøsse fra Folketingets talerstol Det var i dag, for 30 år siden At Svendt Jakobsen, der var en formand, sagde det i orden Og så er det også 70 år siden, at Flexnes blev født. blev født Det er en stor dag på alle mulige områder Og så er det dagen efter at Dansk Folkeparti holdt deres sommer. Ej, det var ikke engang sommergruppe med, det var bare deres det landsmøde. Det var et landsmøde, hvor de sagde, hvor er vi, hvor skal vi hen? Og, øh, Hvem er vi? Vi ved nok godt, hvor de skal hen. <laughs> så det. Men øh, sjov er det altid at høre på øh, øh, de festlige medlemmer. Det er med i dag, så er der også i dag... Øh, øh, ja, hvad er der egentlig mere i dag? Der er sjov. Med det er, der er så altså meget sjov. Ja, der er med og, øh, ordene. Der er en grund til at sidde her og oversætte Nej, nej, nej. nej. Jeg vil bare sig, øh, det er... Øh, hvis du har downloadet det her, tak for det. Ja. Øh, har du nogle venner, som siger, jeg vil godt ind i det der downloadning, hvad skal jeg downloade? Så vil vi være rigtig, rigtig glade, hvis du foreslår vores program, fordi at, øh, jamen, det hjælper os bare, at så kan vi sige, ja, ved du hvad, det er det mest downloadede. Så ja, og hvis... Skrive? Og nu er det sidste gang, jeg siger, jeg kan ikke sige det mere. Nej. Hvis du har lyst til at stemme på os, mm. som øh, mm -hmm. ordet, Radio, værter, program, ja, ja. så øh, gør der endelig også det. På Ekstra hjemmeside, så er vi ude i Bladet. Ah. Men kun hvis du synes, det er det værd. Ellers skal vi ikke gøre det. Nej. Det er der en til. Øh, Nu skal du lytte. Vi øh, øh. ses ikke i morgen, fordi der har vi ikke nogen podcast i morgen den 18. Ja. Men der kan man så høre den fra i fredag som først er kommet op i dag. Det er korrekt. Det er rigtigt. Det er godt. Ja, ha' det godt. Vi ses på onsdag. Eller høres ved. Det gør vi. Ja. God fornøjelse. Morgen. Velkommen til De Sorte Spejdere på p med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag. God eftermiddag. Og velkommen til De Sorte Spejdere, p lille eftermiddagsprogram, hyppelig, som sender hyppelig. alle hverdage mellem to og fire. Mit navn er Anders Breinholt, og ved siden af mig sidder. Anders Lund Og han lugter, og det er fuldstændig ligegyldigt, men han lugter usandsynligt grimt inden i er studie. Jeg har lugt af brut. Jeg har lige spurgt, om du har pruttet. Og jeg, vil, jeg sagde, at jeg har ikke gjort det. Du har ikke spurgt skammer, hvis... Jeg har, men det, jeg har meget renfød. Kender I det? Kender ja. kan Lige pludselig kommer det bare, ja. og det er heller ikke mig. vil det kan være morgen. Godmorgen. Jeg Nej. har min nye Vans-sko på. Tak til Vans, og det er heller ikke dem. Ja, jeg har stadig mine gamle Puma-sko. Der hører vi jo ikke meget. Nej, det, er Fra, det er. ikke meget. Vi skal øh, sige velkommen til øh, en uge, som jo nok kommer til at stå i... Øh, Menstruationstegn. Peter? Peter? Hvis Gry. jeg trykker på knappen, kommer der ikke noget musik? Gry har... ...sager. Den karten. Og derfor er hun skide sur. Nå. Undskyld, den lidt røde start. Det er jo mandag, og øh, vi er ikke fredags... Neh... Øh, eller, eller noget Nej. som helst. Men det er bare, øh, teknikken skal lige opstå igen. Vi skal lige være med. Ja. Øhm, og nu er vi her. Okay jeg lytter, det bliver et... ...godt program i dag. Det har jo været en weekend med så meget... fjernsynsunderholdning. Ja. Så øh, det halve kunne være nok. Og lad mig allerede starte nu med at sige, at øh, på denne tid af året holder de store danske partier jo øh, kongresser. Ja. Yeah. Øh, partikongress. Og yeah. øh, i weekenden var det øh, De Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, der øh, holdt og, øh, kongresser. Og jeg elsker bare at se det. Mm. Det er bedre underholdning end, end, end en god film, kan man sige. Og det er, det er god underholdning helt uden afbødsel, ja, når man det... når man ser de her partier. Og der er selvfølgelig nogle partier, der er sjovere end andre. I dag øh, kigger vi på øh, de partier, som indtil videre har haft øh, sommerkongres. Ja. Og, eller ikke sommerkongres, bare øh, partikongres. Kongres. Og det bliver ret rigtig sjovt, ikke? Mm. Mm. Mm. Så du er du i gang med en programavsigt nu? Nej, oh, nej. Det var bare de for at sætte scenen. Ah, naturligvis. Men øh, Kan, det, det, så, det, ja, kan du så. huske for... Um, jeg have en banan for bedre, Et lille... Ah, jo, måske nok et det, år siden. Jeg tror side, det er et faktisk. år siden. Næsten et år siden, der sendte det her program, De Sorte Spejder, om søndagen. Om søndagen mellem 10 og 12, ja. søndag formiddag, morgen mm. om man vil. Mm. Mm. Og øh, på et de tidspunkt, højde, ja. der sad jeg over det i var faktisk foråret, du, det er næsten halvandet år siden snart. Ja. Øh, det var tid. Ja. Kødskjoldet var op. Ja. Landet og, var angreb. Pludselig falder vores øre over en prædiken på det, der hedder internettet. Det er fra Depensekirken i Rønne. Øh, jeg mener, det er... Pensekirne, med jeg er ikke sikker. Det kan også godt være, at det er syvende af sidste Det er for en kirke, øh, for en menighed på Bornholm. Det er Hvor at vi er på en hjemmeside, hvor vi finder en øh, prædike, prædiker, en, øh, en prædikant. prædikant, der hedder Vipse. Vipsen. Eller Vipsen, hun hedder Vibekø. Ja. Vi kalder hende Vipsen. Og øh, vi spiller øh, den dag, den søndag, som underlæg, altså i stedet for det her Unkebunkomusik, ja. så uh, bruger vi hende som uh, underlægningstoner til hele vores program. For at give det en, en, en, en bund af, af, af klang. Det er halvandet år siden. Ja. Så er jeg i uh, lørdags uh, på, på Bornholm, ja. og uh, i, uh, i min postkasse, der ligger en uh, CD fra Vibsen. Og jeg tror, jeg lige på knappen. Det er en speciel prædiken, hun har lavet til vores program, ja. der handler om kærlighed. Og ja. Og, og, og jeg blev rørt, og det tror jeg også, du gør her. Og det vi gør, det er, ja, altså. at øh, Godt vi... sige. Tak. Her er fru Så kan jeg jo sige ja. Ja. Kvaliteten? Det, jeg skal tale om i dag, som jeg har... på lidt pausen, Få dele med jer. Ja. Det, jeg bare vil sige, det er, at øh, det her øh, vil vi tage i, i brudstykker hen over udsendelsen. Jeg må også sige, at hun bliver meget bedre i lyden lige om lidt, fordi jeg får stillet mikrofonen her af Vipsen. Hvis du står med det penge i overskud, så send den til Pensekirken på Bornholm. Ja. De har brug for det teknisk udstyr. Eller hvis du arbejder i øh, sådan skoledepot, ja. så send noget et skoledepot med et øh, udstyr. Send for at sende det til Litauen eller øh, Ukraine eller Hvide Rusland. Send det derover. Men øh, bare tryk videre, Peter, så vi kan høre det. Vi tager lidt bidder undervejs. Mm. Det er Når vi befænger os. Godt i og med. Hun sagde, vi befinger Alexander. os. Ja. Han er med i det. God. Kød i kærlighed, han er i selve kilden, han er selve ophavet. Mm. Gød i kærlighed, en uforanderlig, altid tilgivende, mm. altid genoprettende kærlighed. Sådan. Sådan. Og Jesus kom for at vise og praktisere dængetærlighed. Sådan der. Velkommen til uh, mandagens program. Det bliver et godt program i dag. Hvor lang er Prædiken? Den er rigtig lang, men Vipsen, hun er stærk hele vejen igennem. Så er jeg glad for, at vi har to timer. Så vi får det hele med, som man siger. Nu skal vi unge bunke igen. Det er Thomas Troelsen, vores gode venner programmet. Teknisk set også en fan. Ja. Thomas Troelsen, øh, og øh, nogle af dem fra Superheroes, og nummeret hedder Private, eller de hedder Private, og nummeret hedder My Secret Lover. Og øh, Thomas Troelsen, Asger Tarpgaard og Tanne Simonsen er de, dem der er med i Private. Og jeg det så, er ikke noget, jeg ved, det er kun fordi, det står på en skærm foran Det de ligger nummer 1 på iTunes Download. Og det er jeg godt nummer men... men øh, Thomas bliver sikkert sur nu, det gør han jo tit hurtigt. <laughs> det gør musikere. Men de det her har nummer kort er kort lunde. Men det, der er et andet nummer, og det han spillede os, da han var herinde. Det var lidt Lækkert. Hmm. Hør, ja, her, i lørdags i uh, Massemonopolet... Undskyld, Arne. Nej, også. du afbryder jeg slet ikke. Jeg venter bare. I lørdags i Massemonopolet? Ja. Der uh, var det jo et helt specielt uh, udsendelse, fordi at... Uh, Ole Henriksen... Cremehornet. Cremehornet. Eller guldhornet. Guldhornet. Eller... <laughs> det er sjovt, guldhornet er forsvundet nu, når Cremehornet <laughs> har været i ja. landet, hva'? Ja, Nej, Hvor er dem? Kan <laughs> jeg har ikke det for meget at, uh, guld med jer, ja, hvis du det forstår. Det er en guldtand. Uh, oh, men uh, Ole, og jeg kan sige sådan her, Gry, vores redaktionschef, hun er jo producer på Massemotopole, og uh, hun har absolut ingenting med det her program, uh, med det her, vi skal høre nu at gøre, endnu, hun var til stede, da det skete. Men, uh, men så, vi skal måske lige have, have Gry herinde. Prøv lige at komme ind, Gry. Gry, Gry, Gry er vores uh, redaktionsmedlem, og uh, hvis Gry siger re redaktionschef, Redaktion. så uh, ved man godt, hvem Gry er, uh, hvis man uh, kan Gry. Hej. Hej. Tag den, hvor der er løs i. Men, Gry, øhm, vis, øhm... Har du det godt? Ja, jeg har det okay. Du virker, du virker lidt sur endda, <laughs> Ja, men Jamen, det er jo noget, vi kvinder skal igennem en gang om måneden. Nå, så du er... Hvad hedder det? Jeg er ikke gravid. Der er gæster fra Rødby. Jeg har nemlig ikke. Der er russere og løsthus. lysthus. <laughs> øh, øh, øh... Bliver man lidt pigerlig, så? Det, Hvad er det for et ord? Okay. Anders, det kan være, vi bare skal, skal Henriksen. Jeg har nemlig, nemlig ikke været hele formiddagen, for jeg har været ude og en Audi. Tak til Audi. Tak det er til rigtig. Audi. Og øh, er lige kommet tilbage. Og så siger de andre, at du er lidt mobbet i dag. Ja, det er også rigtigt. På grund af det? På grund af det, Og hvordan kan man en tøj... Og måske også lidt... men altså... Jeg har taget mange, mange smertestillende piller, så jeg har bedt om, at det er okay at lige vente. Du er ikke ved at dø, Nej, nej. Du er jo ikke... Du er stormblød ikke. Anders, det ja, tror jeg, jeg slet ikke vi behøver så er de... at nej, nej, nej, det mere, øh, jeg har taget mange smertestillende piller. Ej, det er fordi, ja. at det er jo... Det er jo nej, der er for mange oh. kvinder, at det okay, er... Men så vi, vi prøve et eksperiment og se, hvor lang tid du oh. kan måske sidde med nogle elastikker rundt om nosserne, før du tager nogle piller. Der kan jeg sidde rimelig lang tid ja, jeg, tror, jeg, har der, øh, jeg. har da været til nogle feste med Anders, hvor det faktisk var en stor del af, af cellene. Men øh, Gry, øh, du skal, vi vil ikke snakke mere om det, vi nu. Nej, skid nu med det. Nej, det har jeg ikke noget med at gøre. Nej, nej. Men du har det godt. Udover yeah. det. Ja, udover ud over det. Altså, det er jo en god, helt naturlig ting. Fuldstændig det jo, cyklus. Jeg tror, der ville være større problemer, hvis øh, jeg ikke. Præcis. Det var i den her situation endnu. Går du bare ud for døren igen, og så... Øh... Okay, og så... Men taler øh, øh, øh, I mig ind, når mig? I er færdige med, ja. hvad det nu end er. Kan vi Kan det Red Chili Hot Chili Peppers? Red Hot Chili også. Tak for det. Op med humøret. Ja, og vi skal nok stryge dig med i i dag. Ja. Yeah. Og Ole Henriksen. Det forstod vi <laughs> ikke. <laughs> Nej, men det... ja. ja. <laughs> Fy, det går da ikke på hjernen, sådan noget. Nej, det er da det også bare, er Skal du bare lægge lidt ned? Må jeg yeah. sige noget, og det er måske ikke den helt korrekte medicinske betegnelse. Det, der sker, det er jo, at din krop på den måde afreagerer, så renser den. Jeg tror ikke, at man kan sige afreagere. Øh, så du kan... Nå nej, der er bare ikke sket noget i denne her måned, og så skal den af med nogle ting, så næste måned håber den vel på, at der sker noget. Tak, Gry. Går du udenfor igen? <laughs> Ej, ja. Men, men Rob... Jeg ved ikke, hvad der skal ske, du skal for døren nu i hvert fald. Det er jo okay, det, Anders. Tale... du ikke spekulere på. Hvad med Henrik Henriksen? Ole Henriksen, han kommer skal, her. Her. Jamen, jeg tænker bare, at Kryg skulle fortælle, hvordan han var. Men det... en Gry vil jo ikke fortælle det. Okay, fanden. Helt ærligt, Kære det er sådan, at Gry, øh, hun jo er producer på Masse Monopole, Ole Henning som anden, oh. og, og det første, jeg siger, jeg skriver faktisk en sms til, øh, til Gry lørdags, og skriver, Gry, prøv at høre, sådan og sådan sådan, jeg har øh, det klip, det skal du huske at gemme. Ja. Og så siger hun her i morges, Lidt prøver, det kan jeg ikke, det, jeg, og det er ikke for at være sur, eller det er du, men det er ikke for at være sur, mere end jeg er for mig, eller... Det er det bare. det klip synes jeg bare er ikke rigtigt. Jeg skal have noget med at gøre, fordi jeg er med til at lave programmet, og vi inviterer folk ind, og så et andet program, jeg er med til at lave, så er vi efter Ole Henriksen. Mm. Øh, og der vil jeg godt sige, der tror jeg grundlæggende, der er tale om misforståelse. Er der noget, vi ikke er efter? Så er Ole Henriksen. Det vil jeg altså ikke tåde. Ja. Men i, øh, der er et dilemma i Massaponopolet i lørdags. Jeg tror, vil sige, jeg nok, Ole gjorde det rigtig, rigtig godt. Ja, gjorde det kanon godt. Jeg kan sige, at Mass præsenterede mig jo øh, et på et tidspunkt som Krem Dronningen. Hmm. Og det var smukt. Men Ole, hvor øh, ind Nej, er, heller du har sådan en dejlig hoved Men, Du har et dejligt hoved, heller, det er helt for mig. Heller Jaffa og øh, øh, Olaen Og øh, der er en lytter der er, der, er en, en mail, eller, der er i hvert fald et dilemma fra en lytter Som hmm. går ud på, at hendes kæreste Tror jeg det er, øh, ser for meget porno Eller også gør han, og det er kæresten Kan i hvert fald ikke lide, at han ser for Nej. meget porno øh, Og øh, så snakker vi lidt frem og til Og det er jo ikke engang beskidt Eller pervers porno, som, som lytteren skriver Det er helt almindeligt øh, missionær porno Øh, og, og det var jeg ud til debat i panelet. Søren Pind øh, synes, det er noget Nej, det ved jeg ikke. Jeg Ej, kan ikke Søren siste. Pind går ret hurtigt i sig selv. Ikke? Men, men så øh, er Ole Henriksens svar. Følgende. Porno er jo så spændende. Jeg ved, når jeg er på rejse, som jeg er fem måneder ud af hvert år, så pakker jeg min dejlige blade eller har computer, og det er min kæreste, når jeg rejser. Mm. Mm -hmm. Vi tager den igen, mm -hmm. som man siger. <laughs> er jo... Så spændende. Jeg ved, når jeg er på rejse, at jeg pakker min blad, som jeg er 5 måneder ud af hvert år. Så pakker jeg min dejlige blade, eller har computer. Og det er min kæreste, når jeg rejser. Og han så kæreste både med bladen og computeren. Vi spiller lige på Nummer. Og så er vi klar med en. En rigtig god programoversigt. Det er også derfor, den kommer lidt tidligt i dag i programmet. Regn ved den er der en 6, 27 stykker, ikke? Ja. Nemlig. Først killers. Og when you are Du lytter til programmet, vi har valgt at kalde de sorte spejler, Og yeah. øh, det er sådan, at vi er et af de programmer, eller vi er faktisk nok det eneste program, sammen med Carsten Holms program, der hedder Public Søndag, som sendes søndag aften, sjovt nok. Ja så får lov til at bestemme musikken selv. Altså, vi bestemmer alt det musik, vi selv spiller. Nogen kan lide det, nogen kan ikke lide det. Andre er lige midt imellem, eller nogen er... Og vi fik i... lav. Der er vipse. Der er vipsen. Men Anders, fortæl lige, hvad det var, vi hørte. Uh, det var Yellow, for med os. She's Got Det er schweizisk Elektronik er noget af det, der bliver spillet alt for lidt i, i Danmark. Det er jo schweizisk elektronik, eller elektronisk musik. DR.dk-spejder, og klik på... Bladester. Kan du se, hvad det er ved at spille. Og jeg vil også godt understrege, at når, når vi nu spiller vibsen, der prædiker øh, i, i nedunder, Fypt. så er det jo ikke, fordi vi er imod øh, vibsen. Tværtimod. Nej, nej, nej, nej, nej. Der er, nogen der, er nogen, der har sagt, øh, der har skrevet til os, hvad har at egentlig mod kristne? Vi har absolut ingenting mod kristne. Jeg har kunne nok komme på et par ting, men det, det? Men det er ikke derfor. Kunne jeg, det også? Jeg, bliver sikre, jeg bliver bare glad, når vibsen kommer og, og putter en set en af bøgspræk. Jeg synes, så skal den altså også spilles. Må jeg kommer med en ting, der irriterer mig helt vildt ved kristen. Ja, okay. Jeg kan også godt kom på. Jeg vil gerne komme med en ting. vi lige Vibsen kan lige sige noget. Vi hænger sammen. Lige så vel som når vi, vi bør et brød, Eller. Det er jo Det er den der skide silt. Eller matches vil den der fisk, der er været på bilen. Ah, det irriter mig. Ja, det ikke er engang nøj. Der er to ting, man ikke sætter bag på biler. Uh, det ene er en fisk, og den andet er en golfspiller. Ja. Lad nu være. Eller det danske sælgerlogo. logo. Dig. Ja, men det kan jeg på den anden side godt sige, fordi det er deres bil garanteret, så skal det sidde der. Ja, okay, det er Men nok. den der lille latterlige fisk. Ja, Olor. det er det godt spiller også rigtig til. Jeg ja. oh. ja, mener, ja, hvis man havde et polohold, så synes jeg det er fair nok, så sæt det der bagpå. Men ikke før. kærlighed og sej, jeg nøjes med den. For i ikke ikke? Du kan desire, jeg har fået en mail fra øh, vores okay, chefer, ja, ja. uh, Lisbeth Lambert. Hende vi ringe til i fredags, hvor vi greb hende rundt. Ja, <laughs> der vil vi nok læst og påskrevet. Nej, en lille forestående er jo, at, øh, at øh, hvad hedder han? fra aftenshowet fik jo noget af en ørefin, en huskekage, en over nakken, øh, for at sige øh, noget grimt om USA. Ah. Øh, og øh, derfor så udsendte en svær presmeddelelse og lovede og aldrig godt mere. Og der blev vi jo lidt nervøse for, hvad må man sige? Hvad må man hvem må, sige? Hvem må man svine til i radioen? Må man sige, at i aften skal man fx kl. 23.30 se en Frangoros ny show? Eller må, er det at overskrive de grænser? Ja. Øh, og der øh, havde vi jo tænkt os at ringe i dag til Lisbeth for at høre om, om nogle flere ting, vi måtte. Men der skriver hun, at... Øh, Uh, hun har læst i Jyllandsposten, at uh, vi vil tale med hende igen i dag i Spejder. Jyllandsposten? Ja, det, jeg skrev Jyllandsposten ud med hende Nå. i går. Og, så, uh, og så, vil, så meget som jeg gerne vil tale med jer, og jeg synes, det er et vigtigt emne, så er jeg altså til møde resten af FM-dagen. Kærlig hilsen, Lisbeth. Så vi kan ikke ringe til hende i dag. Hun er til møde ude i byen. Det var da sjovt, hun så, hun røg sammen med en af redaktørerne, lidt tidligere og ryge igen, Fordi hun røg også i torsdag, sjov. Ja, jeg skal ikke kunne sige, om hun røg. Ligesom Daniel, uh, Daniel vores sundhedsbær, absolut heller ikke ryger. Ryger Kære lytter, vi skal i gang med uh, vores program Oversigts. Men kan vi ikke ringe til Lisbeth i morgen, så? Jo jo, så tager hun vel også i møde. Jeg kan sige, at Kjell Tolstrup spammer os med mail, og det er ham. Åh, oh, fedt. Han uh, skriver her med det nummer, vi lige spillede? I kan jo godt en lille smule uden mig. Woo, yellow, yeah, skriver Kaepelkæm. Og øh, så skriver mm. han, husk Johar. Det skal vi nok i dag. Det er vores ja, ja. Sortspejders uundgåeligt. kæld, vi elsker dig. Min kære lytter, her er dagens programoversætning. Vi har Christen tema, Vipsen har skrevet en prædike, det har vi sagt. Så har vi premiere, albumpremiere. Uh, uh, uh på Blue Foundations nye album. Blue Foundation er jo øh, øh, det danske band, øh, udover Peter Sommer, som vi jo egentlig tænkte set er fan af her Rommel, Som vi virkelig er store fans af. Ja. Ja, der er flere bands, men, men virkelig oppe i Superligaen. Ja. Og øh, de kommer med en ny plade på mandag der hedder Life of the Ghost. Vi spiller et nyt nummer på den plade hver dag. Og det er altså værd... det er, det er første gang den bliver spillet i Verdenspremiere. Verdenspremiere. Oh, det er Verdenspremiere. Sejrs. er blevet stjålet igen. Yeah. Vi hjælper til med efterforskningen. Vi skal ringe til Jelling. Vi har uh, tre steder, fire steder vi vil ringe. Yeah. Ja. Vi kan ikke sige dem nu. Kan sige dem, ikke? Candy Corner. Candy Corner vil jeg gerne sige. Vi ringer til Candy Corner i uh, Jelling for at høre uh, fordi det er jo helt sikkert det er det kriminelle miljø. De er ved at blive omsat allerede nu. Allerede nu Adsku Speak. Så har Dansk Folkeparti som du nævnte i starten jo afholdt landsmøde. Hmm. Hmm. Uh, og det er jo sjovere end at se malingsstørkne. Uh, vi havde jo også forventet meget af Radikale Venstre. Men nej. Det har skuffet fejl. det må jeg sige. Der var man alle sammen venner, men var, oh, vi vil godt sige lidt til den ene side, lidt til den anden side, men vi vil alligevel ikke rigtig sige noget. De har ikke rigtig leveret varen i satirisk øje med, men Hvor det... Hvor man ved, at Dansk Folkeparti er altid... Uh, det er top-underholdning. Dansk Folkeparti troede jo at Eller, dengang med Frankrigspartiet og Christen Poulsgaard. Prøv at sige, hvordan er det, han lød? Yeah, well. yeah well. Jeg har, er, der er Jeg står her! Jeg er, der er, der det sker, der ser, at det er framske! Det er Sådan I øvrigt var han med i dag, i weekend. han var med, når? Ja, vi hørte. Men hvorom alting er, så kigger vi mm. lige forbi... Det var helt seriøst. Det var fantastisk. Det var smukt. Det var godt. Og det er også det der, fordi mange er jo... Det er jo blevet en lidt Socialdemokraterne light, ikke? Det kan man jo sige, det er Det er et eller andet bare light light. Det er der altså Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti Light. Præcis. Det er måske nok det, der er gået hen ad. det er gået henne. Det er sværere nok det, der er sket. Men, ja. og, og så er det altså sjovt, altid, at sige, hvis man lige ser, Gud, er det virkelig rigtigt? Eller, eller det der på en ny op var det noget fisk ikke, så lige til et landsmøde op Okay, så er man hjem igen. Så er den der. Fordi man skal jo mærke, der blev klappet de ting, der bliver sagt. Det er nemlig det. Og en af de ja det kommer vi sig. Vi tager Vi skal lige om lidt. Du, ja, vi tager ja, gør, øh, gør Vi, vi øh, Lader lige den er færdig spillet nummer, så tager vi det. Så Skal vi forbi to gange goden Danmark i dag? Ja, det er været en stor dag på god Danmark nok love for, at de er kommet tilbage igen. De havde besøg af en kok og en kunstner, mm. der maler og henholdsvis laver mad sammen. Uh, og Cecilie Frykamp, jo fællesskede Ulla Henningsen, og Stig Rossen, som jo var i uh, sidste uge i, i Godmorgen Danmark, uh, har vi igen et nummer med fra, hvor vi ligesom uh, analyserer det. Anders, vil der, der er en lytter, der har skrevet følgende. Nee. Jeg har stemt på jer som Danmarks bedste radioværter på Ekstrabladets hjemmeside. Jeg håber, ja. I vinder. Ja. Tusind, tusind tak. Hvor er det egentlig synd? Det er jo sådan, øh, og det skal ikke, vi skal ikke presse nogen til at stemme. Ej. Det er Jo, tække lidt. Hvis I gad at stemme, Stem. det være rigtig stolt. Og det er sådan, at øh, på lørdag i, ja. her i DR byen der er, er der en fagmester, der hedder Radio Days. Yeah. Og direkte her på B3 og på TV2 Radio kl. 19, der var Adam Duhal og Camilla Mianar. Uh, øh, a match made in heaven. De vil, øh, ja, det er næsten sønd, de de ikke arbejder sammen til daglig. Men øh, åh, det var ikke det, vi kom for. Hold nu op. Det var ikke det, vi så vi ret. De vil øh, fortælle om den her... Ja, de skal overrække priserne. Og, man kan det radio, og vi er nomineret i en kategori som det, der hedder Ekstra skyld i Mikrofon. Uh -huh. Det vil sige, at der er 10, der er nomineret. Yeah. Og øh, vi er blandt de nominerede. Yeah. Man kan stemme på, hvis du har lyst. Altså at, hvis vi gik ind og vent, Det ville være betyde enormt meget for os. Og det vil også betyde sindssygt meget for vores program. Men også hvis fordi, du har lyst, så gå ind på hjemme, Ekstra Blads hjemmeside eb.dk og øh, klik dernede, hvor der står Danmarks bedste radio der er der. Der er et det er ikke noget, tror jeg. Nej, nej, nej, nej, Men det er vel bare... Og uden, uden hallo. Uden hallo. Det vil betyde... Jeg har aldrig vundet en... Jeg har heller aldrig vundet 700. Jo, jeg har vundet Radio Limfjordens kulturpris. 82. Ej, hvor vil jeg blive glad. Også fordi dagen efter, ikke, der er vi det der operan med øh, kronprinsparatets kulturpris. Ja. Og så kan man jo godt stå, når man står sådan backstage sammen med kronprinsparatet og hænger ud. Ikke? Og så ligesom, hvad skal man snakke om? Ikke? For det kommer virkelig også til, jo. Der ville det bare være herrefedt, at man lige kunne sige... går, Nå, der vandt vi en pris, ikke? Eller sådan noget. Hvis man så siger, at der bliver vi nummer 6. Hvor fedt er det? <laughs> så går samtale lidt historik. Hå, Hå, det er i stå, undskyld. Hvis du har lyst, så gør det. Hvis du ikke har lyst, så skal du gøre det. Bare du lytter med. Og med dig vi kigger vi forbi Dansk Friday -brætis. landsmøde i går. Her er det Zero Seven. Zero seven. Yeah. Ja. Og nummer, der hedder... Uh, my flame. Jo, ja. Uh, yeah, du er min flamme. Du er min, ja, uh, yeah, du er min. Oh, er du gangen, du min vipse. Det her. Du min anden sårne en sætning, som bliver ved med at hænge Du går op fra tid til angen. Man glemmer den aldrig. Man glemmer den aldrig. Sådan kan jeg have så Ole sørger på et tidspunkt. Han sørger det af det. Helt siden jeg bliver en kristen og tager imod Jesus, når jeg har hørt en prædiken, når jeg har lyttet til en prædiken, så har jeg altid tænkt, uh, hvordan kan jeg Brygge og omsætte det i mit liv. Hvordan kan jeg tage det til mig, og hvordan kan jeg brygge det i mit liv? Brygge øh, betyder bruge. Vi går alle sammen ud, fra Jamen selvfølgelig lytter vi optimalt. Selvfølgelig tager vi imod optimalt. Og selvfølgelig... Øh, Lad det igennem er blevet stjålet igen. Ja, det er en øh, fantastisk historie, øh, som jo folder sig ud fra klokken lidt i halv fem i morges i øh, en by, der hedder Jelling. Mm. Øh, og folk, der har været i Jelling, de tænker, det kunne nok ikke ende anderledes. Og folk, der ikke har været der, de vil finde ud af i løbet af kort tid. Øh, der er jo en øh, afdeling af Nation, Nationalmuseet blikkende Jelling, øh, fordi at jo, at det var der, kristenheden blev født i Danmark. Så har jeg jo ved og alt det der, øh, og, og Drønne Dagmar, og jeg ved ikke hvad. Eller Tyr Dane. Du ved godt, ikke? Jo, jeg det er en lang historie, og det fører for vidt. ved reden. <laughs> ja, det var det var Jelling. Det var nemlig Jelling. Og, og, og, og der har man så haft lånt guldhornene, som jo og det er jo det der er det sjove. Det er jo ikke guldhornene. Det er jo bare nogle to tarvelige sølvbankelader, som man lavede engang i sidste århundrede øh, på baggrund af nogle tegning, teg, teg, teg, teg, tegninger. Og så har de forgyldt dem. Så det svarer altså lidt til at stjæle. Altså de har en værdi. Jeg vil tro, i sølv er der vel. 400.000. For... Nej, det var hvis det var guld, Nå, for helvede. Det, det er, det er patetisk. Det svarer til at køre igennem Bilka for at stjæle en pakke cigaretter ved indgangen. Det, som er det vigtige, det er jo, at de også har stjålet en rovbjørn. Den mig? er penge værd. Og det er jo garanteret tilfældigt. Åh, dårlig en rovbjørn. Ja, Vi har gjort meget dumme folk der har kørt ind og, og taget nogle øh, sølvhorn, øh, og, og, og, øh, og så, så i, i TV2, som jo heller ikke er trykket af studenterhugens omkramrende smerte, der øh, ville man jo have lukket grænsen mod Tyskland ja. for at forhindre disse sølvhorn i at forsvinde ud landet. Der måtte politimesteren i Jelling, eller måske endda Vejle, øh, sige, at det er svært at lukke grænsen til Tyskland, hvilket fortørnede øh, nyhederne noget men... Og sikkert også lille Brink, som jo altså er dernede og scanner områder ja, ja. Der Det er jo vant, der er Station 2-aften regn med, at Michel ser <laughs> for! ...står dernede. TV2 efterlyst. De er direkte fra Jelling. Yes. Har du set disse to guldhorn? Ja. Og øh, i kajkast, eller en eller anden politivitet? Tilbage står, at der er nogle folk, øh, der ja, har ja, Der noget. står en af Brune Rasmussen, der er underdirektør, eller Michael Fonitz, som er øh, underdirektør i øh, Brune Rasmussen Aktionshus. Ja siger til ekstrabladet, at 20. reelt ikke kan bruge de her horn til noget som helst... andet, end hvis man forestiller sig, at de forsøger at afpresse myndighederne... Uh. eller håber på, at det bliver udsat, en du sør. Ja. De 25 bøjet, 25 ører, ikke? Som det kan blive til, eller... Jeg skal op afpresse myndighederne. I skal sætte 400 palæstinensiske fanger fri, ellers får I ikke guldhåndene tilbage! Men det er meget, meget betagende. Og det er også derfor, at vores samfund fungerer. Det er fordi, at de kriminelle lov er endnu dummere end de andre. Tror at Thomas Winterberg vil lave en film det her bagefter? Nej, men jeg tror godt, at Lars Bang Olsen, han kunne finde på at lave en ny Med noget rambok og så videre, ikke? Øh, Hvis man havde en smule hjerne i det kriminelle miljø, så tog man jo ind og stjæl solvognen, eller gunstrup eller et eller andet. Gunstrup-karret? <laughs> <men, men, laughs> hvad, hvad er det? <laughs> gunstrup -karret. Kender du gunstrup <laughs> Det er det fineste kar, vi har fra bronzealderen. jernalderen. Eller gravballemanden. Hvorfor stjæler man ikke gravbaldemanden. <laughs> Nej, men, men hvor man, man stjæler to sølvhorn Provins Sølsmed, og al respekt for Sølsmed, har banket sammen tilbage i, det i sidste århundrede. De, rigt De rigtige guldhund blev jo stjålet i 1802. Ja. Men ja. Var det ikke dem, Stig Tøfting, han kommer lige leverer tilbage til en frit, le frit lejleaktion? <laughs> Stig Tøfting. Stig Tøfting, han leverer noget andet tilbage. Øh, men det skal vi ikke ind på nu. Nej, men, men, <laughs> men... Det er men... sjov. sjovt. Kender han nogen? Nej, okay. Tøfting den, kender... Nej, det skal vi... Nej, undskyld, den bliver jeg nødt til lige at stoppe med. Jeg, okay. jeg er bare en abe. Sådan. Toffifee er der alt det, som alle synes at... om. Du kommer 20. Det er 20. Nå, nej. Det er tyven. Men derfor så jeg en visionistisk idé. Jeg prøver at ringe til Jelling. Øh, øh, se om vi kan finde frem til det kriminelle miljø. Og så simpelthen... Men Toffifee er vi på en eller anden måde mere sammen. Undskyld, det bliver råd, men jeg kan ikke lade være med, det, mm. Når jeg ser dit mm. ansigt, når du mm. hører den her, mm. Mm. så prøver du at du tænker med. <laughs> du har det findeste af Og ansigtsudtryk, når du sætter den på. Med Toffifee er, på... <laughs> er vi på en eller anden måde mere sammen. Okay, du ser så vild ud, når du gør Nej, der hvis der er nogen, der som morgen-tv, vil jeg ikke nok sige, hvad det var for en reklame, fordi at Ole Testrup, det dejlige menneske, er begyndt at reklamere for et VVS-firma, og det er Danmarks historiens mest latterlige reklame. Og jeg, kan bare, jeg kunne ikke huske, hvad det hed, det firma, så jeg kan ikke gå ind og finde reklame. Det var VVS-specialisterne eller sådan noget <laughs> Og så er der sådan en dame, der kommer ind, og så kan hun købe en rørtang. Og så øh, er det fordi, at, at hun har også bryster. Wow! Og, og det er Birgitta op her, ikke? Nej, nej. Det er, en, det er en sød middelalderne dame. Ikke fordi Birgitta op, er ikke er sød middelalderne dame. men altså, det, er bare, øh, det er bare, Og så laver de en eller anden meget tynd kobling til, at det den reservedel, som Ole Terstrup tilbyder, kunne lyde som noget med nogle bryster, og så bliver hun sur. Og så klapper han sin klapbuks ned og siger, at vi har afdelinger i af hele landet. Og så jamen, det er fantastisk. Er der nogen, der har det uh, på ja. en hjemmeside, så send lige til sagsensøgning ja. og snabbladet der. På det vi er vi meget glade for. Men nu skal vi ja, men til... Men er på en Det er mere sat. Det er som om, at kæden hopper helt af. Vi spiller et lige et stykke musik, ja, og så vi ringe til kan jeg love dig for, at vi ringer til Jelling. Så. Fordi vi har uh, 800 numre, vi skal ringe op. Vi ringer nemlig til den kriminelle underverden. Ja, det håber vi. Eller kriminalmiljø, miljø, ikke? Jo, jo. Ja. Hende her kan vi rigtig godt lide. Hun spiller den 2. december i Jazz House i København. Og vi skal have billetter. Og det skal du også Køb dem nu via billetnogen.dk. Eller ja. også hende hos, hvad hedder han, uh, Oliver Sale. Nå ja. Yes, godt. Den forstod jeg så også, efter en timel tid. Her er Kate Nash og Foundations. Hvis du er øh, lidt penge i overskud, som øh, du godt vil bruge på noget musik, så skal du købe et album, der hedder Made of Bricks. Ja, også hvis du ikke har penge. Så skal du... Øh... Sæt dig i gæld, gør et eller andet, selv nogle aviser. Det er et rigtig, rigtig god, godt album. Og det er Kate Nash, der har lavet det. Henter lige sangen her. Fire slags jord repræsenterer måden, vi som mennesker lytter på. Tak til alle de lyttere, der har skrevet til os, at det er VVS-eksperten, der har lavet det spot. Det er vi meget glade for. Tusind tak. Vi vil meget, meget gerne også, men det er jo mere sådan en held, hvis der er nogen, der tilfældigvis havde spottet. Ja. Fordi at det, de har med en godt slogan, det er, at det er dem med de skide gode priser. Og det, bag det, så, så er der et lokum, der bliver trukket ud. Kære Lytter, vi skal finde ud af, hvem der har nakket kremhornene, guldhornene. Ja. Og, øh... Ole Henriksen er teknisk set hævet ved at mistanke, fordi hans alibi er i orden. Også fordi han jo, som han siger, er... En æbe. Og kan en abe stjæle guldhorn? Det er bare en abe. Aver er de langfingere, der Det er nogle langfingre. Men uh, i stedet for, at vi ringer til uh, en museumsinspektør, en museumsbetjent... Eller en, uh, en historiker eller en politibetjent, så uh, har vi uh, fire... ...fem. Jamen, det er vel et forsøg på... Uh, uh, og uh, Jeg har læst mange kriminalromaner. Du har læst mange kriminalromaner. Mm. Der gør man tit det, at man går ud i miljøet. Uh, og det skal være der, hvor folk mødes. Og det er, ikke fordi, og det er jo ikke fordi, at vi på NOGEN måde... Mm -mm. Hvor blev grillbaren egentlig? Grillbaren er... Den er her ikke. Er det Candy Corner? Er Candy Corner, der er Grillbarn? Jeg tror, vi starter med Candy Corner, ikke? Vi har et par... har Harald Blåtand er grillbaren Undskyld. Vi ringer til Grillbarn. Pizzerierede hedder Harald Blåtand. Godt fundet påhjort, som ligger i... Og det er jo ikke fordi, vi mistænker nogen af dem, at få noget med at gøre. Det er kun fordi, de taler med folk. De er ude i miljøet, der kommer kunder ind hele tiden, så de måske har hørt nogle rygter. Vi prøver lige uh, Harald Blåtand. Mm. 75... 87... 0,3... Og vi er egentlig ikke i en position til udvågning egentlig til Og vi er? Mm. Næh, det skal være på muleposer og en T-shirt. Kommer godt. Harald Blåtand. Det er måske... Jørgen ja, Pits, på goddag. Goddag, du taler med Anders Brændholt og Anders Lander Madsen fra Danmarks Radio 3 Ja. Hej, du, du er i radioen. Hvad siger du? Vi ringer. Hvad, ringer? Hvad siger du i radio? Ja. Men også indtil vi ringer til dig, det, det er fordi, at øh, vi laver et radioprogram, der hedder De Sorte Spejder på B3. Har du hørt om det? Ja. Og der er vi jo meget interesseret i at høre om det tyveri øh, i, her fra, fra i morges. Ja. Og der tænker jeg bare, fordi I hører jo meget med folk, der kommer ind og ud af butikken. Har I hørt noget? Hvad siger du? Har I, øh... har I, har I hørt nogen rygter? Nej. Slet ikke? Nej. Er du sikker? Ja. Okay. Øh, den er din helt, din helt personlige syn på, hvem du kunne have taget guldhorn. Ja, uh, hvem hvem, hvem forestiller du, dig det kunne være? Det ved ikke. <laughs> uh, guldhorn, er det noget, man snakker om? I dag, hvor mange kunder har I haft i dag? Hvad siger du? Hvor mange, hvor mange kunder har I haft i dag? Hvorfor? Ja, nej, <laughs> hvor mange kunder har I haft i dag? På grund af hvad? På, på grund af teoriet? Ikke så meget. Okay. Okay. Vil det været, uh, tusind tak for hjælpen uh, på Harald Blåtand. Og have en rigtig god dag. Ja, hej. Hej. hej. Nej, det var vist ingen grund til at... De vidste ikke noget. Nej, de vidste ikke noget, og, og jeg kan godt lide... At det det. <laughs> det, <at> det var... <laughs> skal vi ringe til uh, Polynesisk Massage og Healing? Mm. Jeg tror vi skal. <laughs> for... Au, <håpangau. håpangau> Jeg er helt sikker på, at de vil være mere open. <håpangau> Det er jo tydeligt på det. Jeg til ved det godt, jeg ved det jelling. godt. Jeg ved det godt. Så det er ikke. Så det ringer i de to idioter de order for Den her tager du. Det er Borim Maria. Du taler med Anders der og Anders snå en masse fra Danmarkshavet 3. Ja. Hej. For vi? Ja. Så, øh, så ringer vi igen. af igen. Ringer vi af igen. Okay. Er godt. Morgen. Hej. Hej. Morgen. Hun. Hun en kunde som man siger. Øhm, nej, <laughs> altså, det var ikke sjovt. Nej. Øh, men okay, var polynesisk, sagde og Heling. Polynesisk? Jeg ved Polynesien. Hvad med kandiseringen? Så er man færdig, ikke der? Det er overhovedet ikke der. Jeg kender der steder, hvor de siger 200 kroner mere. Flinkers Autocenter. Er det der, jeg var hen til? Jeg, tror bare, at i, i en, jeg fornemmer lidt at lokalmiljøet, at vi er ved at lukke om den her sag. Øh. Øh, men der, i den, der er altid godt taget med autocandierne for værkste og indskrivning... tast 11 for salgsafdeling og udlejning. tast 12... Oh, okay. 12... hey den tager vi det igen... hold da kæft... <laughs> tast 81... hvis <laughs> <laughs> <laughs> du ringer til den eneste autoforhandler i Jylland... velkommen til Flinkers AutoCenter... tak... tast 10 for værksted og indskrivning... tast 11 for salgsafdeling og udlejning. Det 12 for borgerholderiet. Hvorfor er det ikke stærkere? Vi tager 10. Nu gør det. De er altid så travle. De er indskrækkende svåge. Skal tage borgerholderiet? Det er altid godt med borgerholderiet. Håb det ikke godt. Måske har de noget med gode hunde. De er ved at smølle dem om nu. Ring til en tandlæge for fanden. Der bliver Ja, god flænger. Du taler med Anders Brejnholdt og Anders en massen for Danmarks Radio P3. Ja, goddag. Og et radioprogram, der hedder Sort Sprejder. Undskyld, vi styre. Vi ringer bare midt i radioprogrammet, fordi vi jo er meget interesseret i denne sag med Guldhornen. Ja. Og så tænker jeg bare, du, som, som, som handlende, så, så, så, så, så møder jo mange mennesker, og vil bare hører, om der er, er der nogen teorier i lokalsamfundet? Omkring teoriet? Ja, jeg har faktisk slet ikke hørt om det, altså det har jeg ikke sådan godt ind i, mig jeg sige. Oh. Så det.. Uh... Jamen, der er blevet stjålet to kuldhorn. Ja, det, det er rigtigt, men det er, det er jo noget. De, jeg kan da høre det på radio, men jeg har ikke sådan gået ind i dels. Altså, vi ikke snakket om det. Men, men Flinkers Auto ligger der ikke så langt for Jelling, vel? Nej, det ligger ind i byen jo. Nå, ja. Vi har nemlig også blevet anbefalet, at hvis man skulle have lavet sin bil, så er det også flinkers auto. Nå, Okay. Jamen altså, jeg tror at du skal ringe til Statøl, for eksempel. Der er jo mange, der kommer derover derovhe. Statterøg er, er det et ide. sted, hvor det, og det er jo ikke for at beskylde dem for noget, men kunne det være et sted, hvor man også udveksler lidt i, i Nej, Det tror jeg ikke, du skal regne med. Nej. Det tror jeg ikke. Men øh, har du, no du har ikke set noget til den der øh, Nissan, vel? Nej, det oh. har jeg ikke. Har I lavet Nissaner? Nissan? Eller? Hvad for noget, siger du? Aufs Fingers også? Laver I en Nissan? Ja, det gør vi okay. da, ja, ja. okay. Har du øh... <coughs> Godt. Jamen God. det hvad? så det tror jeg vi det? prøver at Vi ringer til... Øh, vi ringer til, øh, til tanken. Ja, det tror jeg, vi skal gøre. Det er godt. Okay, okay du. Tusind tak. Ja, Hej. du. Hej. Hej. Jeg har det sidste taget, vi skal have. Du vil bare Du vil kunne, lide den. Du vil kunne lide den. Men det er da på den anden side hyggeligt at tale med disse mennesker. Hvor er noget? Nej. Hvad nu? Nå, nej. Jeg kan ikke var det bare lidt? Nej, det skal ikke. Det er bærende i Jelling. Spørger, Spørger vi om de har guldhården? Her er bæren lige et er det jo Kæft, jeg er i hjælp. Sæt med gang i erhvervslivet. De har jo lang mand er i aften. Er de har kultur, er i kulturaften. Der er kommet penge i byen. <laughs> jeg tager ikke at spørge om de har guldhorn. Det kan jeg. Det gør jeg også. Goddag, Pia, du taler med Anders Bregen, og Anders Anderson Massen fra Danmarks Radio B 3. Ja goddag. Og et radioprogram blevet Sort Spejder. Har du hørt om det før? Hm hvad det du? Vi øh, ringer ja, Anders, Der taler meget hurtigt undskyld. Det ringer midt i vores radioprogram, ja. fordi at vi har jo kastet os ind i scen omkring de øh, stjålne guldhorn. Ja. ja. Og i den forbindelse, så kunne vi bare forestille os, at du som bærer, øh, jo kommer i kontakt med mange mennesker, som muligvis havde hørt nogle gode rygter. Nej, det har jeg faktisk ikke. Er det noget, man taler om? I... Det er noget, vi alle sammen taler om. Altså, hver enkelt kunde kommer have ind og siger, hej, har du hørt, og mm. det kan noget forfærdeligt noget, ikke også? Og hvad siger de? Hvad er reaktionerne? Alle sammen er, er det det, det? Eller er det eller er det spænding? Jamen, det er mere spænding, tror mm. jeg. Altså det er ikke fordi de Jamen, det synes, siger. det det er noget mærkeligt noget ikke? Jo. Altså fordi det er kopierer jo ikke også. Så det synes, det er noget noget. Det Og, gør det ikke. Men men har du som øh, som som bærer, har du har du gjort dig nogle der nogen tanker om hvem det kunne være? Ej, nej, det har jeg ikke noget ikke. Kender du nogen der kører næstem? Nej. <laughs> det kom altså. Det ser nu meget hurtigt, hurtigt. Ja. <laughs> Men øh, Men det er ikke selv sådan du selv har nogen hårne? Nej, nej. Jeg, hey. ikke dem. jeg har ikke hårne. Har i børn? Det har vi ingen engang nej. Ja, det får jeg helt sikkert for næste faktisk. uge. Bare vent bærmesteren, han har lukket den. Skuldbærreren ja, <laughs> præsenterer guldhorn. Mm. Det, kan men det, det er godt det, vi skal have problem, det hører det er jo. Det er samtalen bliver scrampet nu. <laughs> Tusind tak fordi vi ja. må ringe. Ja. Men, Pia, ja, let, men Pia, må må lige høre en sidste ting. Ja. Øh, hvad er tilbud i dag, hos bæren? Hvad er det tilbud der? Ja. Uvid og Jamen er der Fortæll. noget der er et knaldtilbud i dag, som man tænker, når nu vi har dig, vi lige kunne måske lokke folk til. <laughs> Hov, der kommer allerede en. Det gør der, jeg, ja. Jamen vi har utrolig mange snyder på kundbrød. Snitter på Snitter på 10 for 30? 4 stykker for tildet. Nå, 4, okay. Jeg 10 er lige overkant. Ja. Og er det vi... er jo frisk, frisk fris, fris, brød, vi har. Vi bærer selv herinde, jo. Mm. Og fuldbrøder De det hele. De der snitter, hvad er det med? Det er både hempesnitter, og der er nogle mm, og. Maktose? og. Vi har tørkær. Der er lidt af hver herinde. Det lyder, det lyder frisk med. Ja. Man må komme ind og se, tror jeg. Det er ja. lidt nemmere. Tak skal du have, og ja, have, en, have en rigtig god sige. dag. Tak I lige måde dig. Hej. Hej. Møgen. Møgen. Så tror jeg, den sag er øh, rundvarberet. De horn der er ikke nogen steder. Omkring Jelling i hvert fald. Nej. Puh, for mærke, det var et samtale egentlig. <laughs> Frem til Betrændigheden af tysk musik. <laughs> Det dejligt nummer. End en dejlig nummer, for din Seni har også en masse. Tak. Og hvad hører vi? Rosen Stolz. med hmm. Altsis Fort King. Det her DKI Spejder er, altså vores hjemmeside, der er skriv vores tabletis, så kan du se, hvad det er. Vi har spillet. Og øh, vi ringer videre til Jelling. Vi har netop fået nogle rigtig gode tip. Ja, det er som om vi har rørt i en anden dam, der, der ikke har været rørt i længe, for jeg skal love for, at nu popper du ud af træværket. <laughs> det ser gode, du. Det kan du regne med. Øh, og så kigger vi også forbi Dansk Folkepartis øh, landsmøde. Åh, oh, det bliver dejligt. efter sporten, og på Og nyderne er med Danmarks bedste nydesvært. Fløj til Velkommen til de sorte spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lort sådan der. Velkommen mm. til den anden time, og velkommen, hvis du netop har tændt for dit radioapparat, og du sidder i dit køretøj, måske på vej for arbejde, ja. til at arbejde, eller bare har hentet børn, eller er i gang med at lave lektier, og du sidder på din 3-giver på vej nu. Eller sidder og siger ude på ringvejen, og siger, nu skulle jeg til IKEA, i dag skal det være, ja. øh, før at den ryger forrundet det der med ham der, ikke? Ja. Over i <laughs> Ja. Så velkommen ja. til Jøl. den anden time. police statement der køre i Volvo, ja. øh, som jeg er stolt af. Jamen, øh... i de her tider, hvor vi alle sammen må stå bag svenskerne i deres utrolig modige kamp. <laughs> Støtte til den svenske stakkel. Jeg synes, det er dejligt at se. Det er dejligt at se et land. Og Æ. det er jo også et land, Sverige, uden at det skal blive noget, som under krigen var utrolig stærk i sin øh, afstand til nazismen. Mm. Øh, Kør igennem, men vi øh, gør ikke andet end skinner til og, og, og ikke gøre noget. Fordi sådan er det. Det er den tavse svenske modstand, som er, har gjort Sverige så stor. Æ. Flat, okay, men hvad var det, vi var i gang med? Vi var i gang med noget meget vigtigt. Jeg skal faktisk øvrigt sige, at jeg er meget stolt. Jeg har taget øh, det der yellow-nummer med. Og så både at øh, Danmarks øh, dygtigste DJ har roset, og nu er der også en anden en, som siger, at det er et godt nummer. Og øh, om et øjeblik, der spiller vi faktisk efter det indslag vi skal til nu. Der spiller vi... Øh, ugens uangål. Ugen de de sorte spiders ugens ugen som er et nummer, som Kjeld Tolstrup har øh, valgt. Tvunget uh, gears, og til øh, at Nej, det er et rigtig godt nummer. Det er med en israelisk fyr.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 Nu skal det være meget mere alvorligt, fordi ja, vi skal til uh, vores politiske hjørne. Det skal vi nemlig og uh, skulle jeg måske lige finde jingle til det. Det tror jeg nok du skal. Øh, det gør jeg. Og det er fra en anden Ole. Den kommer her. Værsgo. Anders vil gerne spille en af sine jammer -sange. Det var ikke den jingle. Nå, Men okay. det kommer en lille jammer sang. Men uh, det var jo i denne weekend at det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti valgte at holde deres landsmøder, og ja. øh, Dansk Folkeparti har der det altså i weekenden. Landsmødet er stedet, hvor de menige medlemmer af partiet har mulighed for at lufte deres meninger, ja. med håb om, at de derigennem kan påvirke partiets politiske linje. Ja. Og vi har valgt tre klip for landsmødet. Og det, er, det får på samme måde, som hvis man har en, en, en oljetanker, der sejler rundt ude i den persiske golf, for eksempel. Ja. Ja. Fuld af olie. Mm. Og så er der også nogle gange, hvor alle de sil, der har lyst, kan svømme hen og se, om de kan vinde. den. De svømmer bare ind i siden af den, ja. og hvis de kan vente, den, så er de Og ja. det, er samme, det er samme show, der kører her. Til Jeg landsbyen. sad lige og tænkte på om guldhornene. Jeg siger ikke, at der er nogen i dansk folk, hvis de har stjålet det, men de havde et kunierhus ude i entréen i sportshallen, hvor de holdt. Ja. Hvor hen i landet var det enige, den beholdt den eller det lønd. Det tror jeg Odense, af? tror jeg nok. Det var jo Odensk. Ja, jeg tror, ja. jeg var, det var Hussen og ja, Kongresscent. Selvfølgelig var det. Det tror jeg Huse nok, Arnesen. det var. Øh, og, og de har måske hængt ind i det kunne. De havde nemlig kunne i Hus ud foran for at vise de danske værdier. Og, og, og, og øh, det, det vi skal nu, det er, at øh, vi tager nogle helt tilfældige klip. Ja, for, at for at vise spredningen af de mange indlæg. nemlig. og øh, vi starter. Mm. Vi starter med. Marete. Marete Erbjerg Holm, som kommer fra Østjyllandskredsen. Ja. Eller det vil sige, at hun gjorde, fordi efter det, hun siger nu, ikke det første, hun siger, men det sidste, hun siger, hmm. øh, det, hun blev studeret for, hun siger øh, den i dag, hun er blevet presset, hun har ikke meldt sig ud. Men øh, vi hun hører det. det, kommer her, prøv Altså ud med alle muslimer i Europa og ind med jøderne. <laughs> Nej, men det bliver bedre endnu. <laughs> og til sidst et hjertesuk. Hver evig eneste dag bombarderes vi i aviser, radio, fjernsyn med muslimernes gøren og laden, og det er aldrig for det gode. Nu. Var det ikke muligt at få bare én muslimerfri dag om ugen? <laughs> <laughs> ja, men, på, ja, hun, men, men vi tager lige klippet igen, og Muslim. så øh, har jeg en lidt god pointe til sidst, også fordi dag, det er jo virkelig... Øh, altså ud med alle muslimer i Europa og ind med jøderne. Også fordi jøderne virkelig er det, nogle af de mennesker i verden, der virkelig trænger mest. Ja. Det må man sige. Ikke fordi jeg er jødefinsk, det, oh, det ved jeg Jeg er jo sionist. Men det var ikke, altså nu, nu. Nej, nej, nu gik det helt galt. Og til sidst et hjertesugt. Ja. Også fordi hendes stemme, den er blød som smør. Blød som kærkeovren. Et blandingsprodukt, nej det er hun helt sikkert, det er 100%, 100%, 100%, 100 rent du. Nu er smør, Ævig eneste dag bombarderes vi i aviser, radio, fjernsyn med muslimernes gøren og laden. Jeg stopper det her. Eneste dag? Det hun kommer og siger nu øh, med muslimerfri dag i medierne, det er øh, det hun er blevet ekskluderet på. Men læg mærke til, at mm. hele salen klapper. Få ja. det med til det. Ja. Og det er aldrig for det gode. Var det ikke muligt at få bare én muslimerfri dag om ugen? Klapper folk, det kunne man så ikke høre, men det gør de. Og øh, det der er interessant det her mm. Så skulle man have eksploderet med alle sammen okay. Ja, men, men det, det fører nok for vidt det, øh, Og der må jeg sige, det her det var som det er Og som det var, men mm. det her det bliver godt Også fordi Der er mange lokalpolitikere rundt omkring Som burde sidde på tænke, de burde være i Ja de gør. Veltalende, og det er uanset hvilket parti de giver et godt lidt. Mm, mm. Jeg elsker bare jeg godt lidt. Ja. Og øh, Asma, Og hun er også mm. fed ikke? Øh, Det her klip vi skal nu Det er en veltalende, velformuleret God retorik mm. i det hele taget. En politiker, stor politiker, en B Er du klar? Ja, så er klar. Og en af de ting, der er ekstremt i øj øjnefaldene rundt om på gaderne, det er de forbandede tørklæder. Nu kommer det gode. Der, de går op og ned af strædet, og Nej. de ligner nærmest omvandrende telte, altså. Det er jo en øh, kommende Mette Frobenius, vi hører der. Man kan høre, øh, hun ved lige, hvordan hun har bygget den op. Jeg bygger op historie, pointe. men øh, hun, prøv at høre. Hun hakker lidt i det. Det er de ting, der er ekstremt øjnefald rundt om på gaderne. Det er de forbandede tørklæder. Prøv nu. Uh, uh. Der, de går op og ned af strædet, og De ligner nærmest omvandrende til det. Altså. Det bliver bedre endnu. For jeg har to klip mere. Sonja. Ja. Der er en, et menig medlem, der hedder Sonja, som er med. Og det gode ved dansk det er jo dødstraf til mennesker til udlænding. Ej, det ved jeg ikke, hvordan de har sagt det. er bare, fordi det er, de går virkelig op i dyrevelfærd. Og her er Sonjas begrundelse, hvorfor, at... Øh, et godt eksempel. Hun ser måske det rigelige Animal Planet, men hør, ja. Min største bønd til alle her i Dansk Folkeparti, det er at støtte op om, at vi får et dyrepoliti. For eksempel, oh. som det, der er i USA. At høre, det er ren Animal Planet. Bare at, prøv at høre, det er så smuk. Og hun har ret. Jeg har det rigtig godt, når jeg ser, at dyr er i nød. Når dyr er i nød, <laughs> det er No, okay. Eller har været værst med døden til følge. Får mulighed for lægebehandling. Oh, hør, er du et godt argument? Prøv at høre, et argument, på Eller bliver kremeret på værdigvis. vis at os bryst smidt et sted. Ja. Nå, det Og at de personer, som udøver disse vold mod dyrene, bliver straffet hårdt i USA. Oh. Lad os få det dyre politi nu. Og den, den dødstraf. Skal, skal de straffes hårdt. Men hør nu, det der så sker, det er, at Søren uh, Esborsen, uh, Søren, uh, jo, Espersen, deres altså, uh, forsvarsordfører, uh, han er ordstyret her. Sonja er en af de menige medlemmer på tid, der stiller spørgsmål til øh, Folketingsledelsen. Ja. Og øh, på et tidspunkt er der en mand, jeg, er han med på klippet, øh, der, der er en mand, der kommer op og siger, hvornår får vi den mærkning, så vi kan se, om det er halal-lagt kød, om det rituelt slagtede dyr, vi spiser. Ja. Øh, og der øh, svarer øh, ordføreren på området, øh, op for scenen. Men det gode her, det er, at Sonja, hun, og det er i søndag radio, øh, fordi Sonja kommer løbende op, og hiver mikrofonet Sørens hund, øh, hånd, hånd, fordi hun har et øh, svar på, hvordan man kan se, om kyllinger, de er halalslagtet eller ej. Hmm. Sonja, du får ekstraordenen lige lov at komme med en forbrugeroplysning, ja. men det skal godt nok være hurtigt. Ja, det gør jeg så. Kyllingerne er mærket, at de er halalslagtet her i Danmark. De har sådan en lille rund mærke. Ja i der er sådan et lille sort dyr. For mig ligner det en flagermus, fordi det er sådan noget flagrende noget. Men de er mærket, vores kyllinger her i landet, og de er slagtet. Tak, så hold jer fra flagermusen. Ja, det er godt nok. Det, er det sidste, det sidste indlæg, vi havde i weekenden på Dansk Folkepartis landsmøde, Kommer her. Det er en god gammel kenning. Ja, det er. Men jeg vil, også... jeg vil gerne anmode Polsgaard om at gå ned, og det skal være nu. De er nødstræt, jeg har. Christen, Christen, Christen, tusind Tusinddal, Og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der vi stemmer i den øverste myndighed. Nu tøndte jeg længere skabende, jeg, skab, jeg hattede, det er for dårligt. Vi tager det lige igen. Man savner det lidt, ikke? Ja, men det er bare, det, det, er, det er en dejlig søndag, prøv at høre. Jeg har jo lov til at... Uh, hovedstyrelsen er den øverste myndighed, og hovedstyrelsen kan forlange det. Jeg vil gerne anmode, Poulsgaard, om at gå ned, og det skal være nu. Ja, det er ja jeg har! Christen... Christen... tusind Christen, Christentusendars! Og... De har sagt... Det er hovedstyrelsen, at vi stemmer i den øverste myndighed. Nu tør jeg at lægge skæbne, skabene, jeg hattede. Det er for dårligt, tødse, drenge. Tødse, ja, drenge. Det er godt nok. Sådan der. Kære venner. Nej, men jeg savner ham. Jeg savner... Øh, der er desværre et helt år til, at vi igen skal høre øh, en masse... rigtig rare, positive, tolerante mennesker snakke i... Men det er jo øh, tolerance. Tolerance, frihed og... noget andet. Og lejre flid. og flid. Pligt. Pligt. Pligt. Skam. <laughs> og <Funstift>. overskem. Og <laughs> Nej, hold op. Jeg kan, jeg kan huske en gang, altså. Ja. Jeg kan huske en Men det skal vi nok ikke, for så er der nogen, der begynder at kigge i analerne, og det skal vi ikke. Skal ikke kigge nogen i analerne? Nej, men i de arkiverne. Vi hører musik, to i tre. Det er de sorte spejders untsong i, i denne uge. Det er Joao. Joao. Joao. Joao. Joao. Og i normer hedder Klopfæn. Med hjælp fra dig, kære ja. lytter, så er det lykkedes os at finde den reklame, som øh, går dig på nerverne, Anders massen. Ja. Det går dig på nerverne, du bliver tosset af den. Jamen, jeg bliver også rigtig betaget over, at der er så mange, øh, der ikke lige kender den, men også gør stille lejlighed at skrive ind, at de kender den og sige, hvordan den er. Men det er altså virkelig imponerende. Vores lytter er verdens bedste. Jeg ved godt, der er andre radioprogrammer, der er under Og det er ikke under, for fedt for det eller noget, men jeg, har da simpelthen, jeg er simpelthen dagligt imponeret over. Jeg tror, der, jeg tror, der er 40 eller 50, der har skrevet ind med linket. Der er flere. Hvis du har lyst. Det med hjemme, Flot. Så stem på os. Ja. Vi fedter for dem, og så bliver vi at stemme efter. vi skal lige have et lille hul imellem, Vil du vi vi Stem på os, stem på os, stem på os, stem på os. Katter. Katter. Katter. Men vi har fundet en ny. Prøv at høre. Jeg stillede dig spørgsmål. Jamen, jeg, Svar, jamen, så så kommer dommeren til Så kommer dommeren ind her. Vil du sige ja til få for, for en værrepris? nå, no Jeg stillede dig et spørgsmål, jamen, ja, jamen, Svar, man, Svar, altså, så kommer dommeren, så kommer dommeren Jeg vil, vil du ind her. sige ja til at få for en værdi, en det er et debat. Det er et af de største partier i Danmark sammen med nogen som spørg <tryk> helt seriøst, det er et debat. Yeah. Det lyder være en øh. det er jo prøver Og det kunne have været to andre, det kunne være været Tony Schmidt og Jette Godlip. Der er, noget, der er ikke noget til på herneden. Godt liv havde selvfølgelig F jammer svævet ind over diskussionen og sat sig ned og sagt, nogen der vil klippe mit skæg, men... Det er så... Jamen det vil, Jeg forstår godt, at man er lidt fjollet i et efter en eftermiddagen, men det, det er altså fandme det er, politik... Det er politik, prøv lige, hør. prøv lige prøv at høre. Prøv lige at sætte Sæt jer lige et øjeblik jeg tænke, det her, det er, jo, det er jo folk, som får løn. For at tænke og lægge planer. De, og de får stor løn. Ja. Jeg stillede dig spørgsmål. Jamen, ja, jamen, svar, Så kommer dommeren... Svar, Så kommer dommeren ind her... sige ja til få for en værre pris. Man, man ikke værre. Med et ja, nass, Jeg vil så kaste op. Uden jeg bliver så dårlig. Jeg <laughs> Jeg stillede dig spørgsmål. Jamen, ja, jamen, svar, Så kommer dommeren... Svar, Så kommer dommeren ind her... Du sige ja til få for en Forestil dig, at jeg har på sådan et debatprogram, og så bare hive en pistol op. En <tryk> i hver hoved, og så sige: nu skal I lukke røven. I skal slappe af. Jeg skyder jer naturligvis ikke, for det er bare satire. Men I skal virkelig lukke røven nu. Og så bliver klippet skaldet og tage ud og sejle, som Henrik Paulsen ville have sagt. <tryk> Bad for Lashes, og what's a girl to do? Uh, And Lund Massen er i øjeblikket ved at finde nummer på en klapperhjerns. Vi vil finde over vores dyreheder, vi tidligere at snakke med vores hof, øh, Men vi kan lige skrive fra vipset, som jo er prædikant på Bornholm. Mm. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet, fatter det og så bærer frugt. Men det vi gør mens ah. vi finder nummer, Anders, det er, at vi skal præsentere et nummer fra en plade. Hmm. som vi har albumpremiere på. Vi har faktisk verdenspremiere. Vi kan som de første spille nummerne fra Blue Foundations nye album, der kommer på mandag, der hedder Life for Ghosts. Ghost. Hmm. Jeg har ikke hørt pladen nu. Jeg skal være helt ærlig. Jeg har hørt fire nummer, tre nummer fra pladen. Men det her nummer har jeg ikke hørt. Så jeg glæder mig meget. Og det er ligesom det der ideen, vi sætter de numre på, vi ikke har hørt før. Og så bagved går vi ind og siger, om de var gode eller Men vi er jo, fan, de største fans af Blue Foundation. Her er de med nummeret Ghosts fra deres nye album, der kommer på mandag. På mandag udkommer, så vidt jeg husker, det tredje album fra Blue Foundation. Ja. Det der lød rigtig, rigtig godt. Live fra Ghosts album og det her var track nummer syv, som hedder Ghosts, som er fra den plade. Hvad skal vi høre i morgen? Det øh, har I ikke fundet endnu. Mm. Men det er for lov, Du du ser bare til, så spiller vi et nummer, du gerne vil Nå ja, men jeg synes ikke, vi skal høre dem, før at, øh, folk hører dem. Jeg har mig så vildt i aften. Jeg, øh, skal se, jeg skal ud og spise med en ven, og så skal vi biografen bagefter. Jeg ja. ved ikke, hvilken film, jeg skal se nu. Jeg har set The Bourne Ultimatum. Mm. Og du siger, at der er et 4, så den tror vi ser. Men i aften starter jo den bedste TV-aften ja. nogensinde på TV3. Der er 290 Happiness. 290 Happiness, som bliver en stor mm. serie, Totalt, fordi at Pelle Vien går med. TV3 har bestilt to, 2.000 afsnit. afsnit. Ja. Men jeg, jeg har hørt nogen, der har set det, der siger, der siger det godt. Jamen, det skulle være godt. Og så er der Robinson. Som jo er Robinson Showdown mellem Robinson All Stars undtagen, Tude Martin. Ved I, hvad der skete? Han blev ansat i en herre i Jelling, og derfor havde han simpelthen ikke tid. Han fik, kunne ikke få lov til at få fri. Ude at køse i Nissan. Og øh, så øh, gutterne fra Paradise Hotel. Eller gutterne. Tøserne. Ja. Øh, og der er alt muligt sjov allerede nu. Øh, folk, der græder, jeg ved ikke hvad. Vi glæder os. Det gør vi meget. Og så er der selvfølgelig også det aller, allerbedste program, som starter i aften. Som jeg glæder mig mest til det hele. Som er på DR2. Er det er i morgen. Nå, det er det andet. Jamen, jeg tænker ja. på Angora. 23.30 skal man se Angora by Nights. Det er det nye talkshow, som drejne fra Angora laver. Ja. Det har jeg hørt. Jeg har ikke set det, men alle siger det godt. Dem, der har set det. Men betyder det, at Daily showet er ud? Nej, jeg tror bare, det kommer efter. Så det hedder Bertelsen Angora Daily Show. Damn, det er en treklang af velværende. Så er der altså også tre til Talk talkshow. Så er det ligesom i USA i virkeligheden. Ja, det er det faktisk. Men først, det The Late Show, så The Late Late Show, and The Late Late Night Late Show. Ja. Wow. Vi øh, det er det, det er det. Nogen sidder måske og tænker, har de sluppet guldhornet? Nej, det har vi ikke. Jeg kan mærke, at en opring øh, trænger sig på. Til en... Øh, Claver øh, Som jo er, altså, og Hun ved jo, at vi ringer, øh, fordi hun er Claver men øh, øh, øh, øh, udover det, ved hun det jo ikke, så jeg håber hun er hjemme. Vi har faktisk ikke ringet og lejet den op, så som... vi må sende en tjek, hvis det er, hun vil penge for Nej, den. fordi øh, telefonklæverjanse, har du et problem i gåshøjne, du vil have belys, kan du tale med mig et kvarter. Har du så tre spørgsmål, der skal drøftes, kan jeg tilbyde en halv time. Og det er det gratis? Desværre må jeg begge om betaling forud. Så det er jo ikke gratis. Men det er lige så gratis som, du? Skal jeg finde en anden klæverjant? Der er en klariant, derude, der allerede nu ved, at vi vil ringe til hende, så er det måske ikke så svært bare lige at lægge røret på. 46, 38. Jeg tror, det er det klaviant, skik ud på. Vi skal selvfølgelig have fat i en, der ved, hvor de horn er henne. Ja, der er der En klavioriant, der gider ringe til os nu. 7020. Ja. Hvis du klaveriant, 70-20. Og det er ikke sket og spas, Vi sender, eftersender cirka. Ja, vi skal selvfølgelig forhandle en pris. 70 trænger 20. Vi venter. Vi kan ikke gå videre før hvad en en der er klariant og ringe. Det er en gang Jeg kan hjælpe lidt med, at vi godt vil omtale, for jeg kan se mange sådan. Det er Hallo, de store spejdere. Ja. <laughs> Hvor målen. Det er altså os, der laver telefonfis her. Det er vildt langt, når den for os, trods alt. Det er de store spejdere. Ja, der har du snakket med Peter Olsen. Hej Peter. Hej. Jeg er øh... Jeg har været i Kavarensebranchen i 12 år nu. Hold da. Nej, men det er det er rigeligt for os. Anders? Ja. Anders? Claus? Øh... Nej, Per. per. Peter? Peter? Ja, ja. Du skal lige sgu ned for den rartum. Ja, tak. Men det vidste du godt. Kan nu? du se, hvad jeg gør lige nu? Du sidder bare med to fingre oppe i luften. Det var nej, tæt på. Otte fingre. Men det var otte fingre. Ej gud. Hvordan kan du se det? A kan det? der er webcam! Kan du se gud, det? Jeg troede nej, jeg var helt... Jeg, A gør, jeg den, gør det væk fra kamera. Hvad gør jeg nu? Uh, det kan jeg ikke lige. Der er desværre kø her, så jeg er lidt distraheret. Nej, sidder ah. du i bil. Men Hvad uh, gør jeg nu Ja, nu er du de fire andre fingre op. Nej, nej, nej, nej. Hvorhenne? Anders og ja. Peter. Nu synes jeg, at den her samtale løber af sporet. Det vi jo gerne vil høre, det var... Har du hørt noget? Har du, kan du mærke noget? Er der noget med hensyn til kuldehundene? Kommer der noget ind? Ja, det... Ja, jeg kan faktisk mærke, at... Øh, jeg tror, det er nogen inden for pæn. Åh. Oh. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår det godt. Men Anders, pæn er lukket. Peter, pæn. Åh, oh, damn. Og så skal vi ud af det her, uden at det Anders bliver forlejnet. Det gør han bare ved, at vi ser, på. Nej, nej, nej. Peter var der jo. Oh, Peter, han var jo en klavoyant. Han selv på! Nej. Der er altså ikke nogen andre. Guldhornene will not be found today. Så skal vi til at spille spillet. Hvad hedder? Tillits Bingo. I dag er det... Man ringer 73x20 til os, hvis man kunne tænke sig at vinde en De Sorte t-shirt, som er ved at blive trygt, mm. og så er det ikke engang løb. Man kan se på vores hjemmeside, der er det godskrift af spider. På det billede, hvor Anders jeg står, der har jeg den på. Altså, tror det er jeg... sådan den gamle t-shirt. Ja. Men, hvem ved, måske i morgen ligger der et billede af guldhornet? Ja, øh, men hensyn til at klæver Jans, synes jeg, det var lidt en blindgøde. At... Men vi kunne ikke gøre noget, fordi Peter han var jo rar, men han var helt tydeligvis ikke Han ham. Han løg, og det er noget af det, som vi ikke bryder os om i De Sorte klæder. Men det var på den anden side, jeg var sikker på, at han ville hjælpe. Han ville jo programmet videre, sagde, Jeg lejer siger, Ja, det har jeg ret. Har og ret. han havde ekstremt kort tid til at forberede sig. Hvilket også gjorde øh, leverancen selvfølgelig forståelig. Mm. Hvis der nu, jeg vil stadig godt sige, hvis der er folk derude, der er jant, jeg vil meget, meget meget gerne høre. Øh, og jeg synes også, øh, at man øh, har forskningsret, hvis man ringer ind, og er Klaveriant Og vinder et tillidsvinko. Hvis man også lige kan komme med tips, ikke? Men jeg, jeg begynder på at læse nogle numre op. Eller trække noget. Er der noget galt med Anders? Du puster? Hvad er der uh, med dig? Ja, det er trommesyn. Helt oh, det trommesyn? det ser da ikke godt ud. Det er bedre nu. Du ved godt, trommesyn, det er egentlig eneste lidelser, hvor, hvor landmanden selv må foretage det kyrurgiske indgreb. <laughs> for det skal gå stærkt, jo. Ja. Det er voms, <laughs> Vomsovs. sovs. Og det lugter ikke rart i standen, hvad efter Vi skal ikke være så overgået, okay. Vi skal have to gange sættespænker, og vi skal have dem lige rap. Nummer 16? Nummer 16. Man ringer 70, ring 20, og det første, man husker at sige. Det er Tilles Det hedder ikke Hallo Tilles Bingo, eller noget. Det hedder Tilles Nummer 53 og 50. Yeah. Nummer 79. 79. Nummer 51. 51. Og nummer 51 igen. 51 det det. igen. Det er lidt sjovt. Det gav podes, det jeg. blandet posen. Hallo? Tillidsbingo! Fuldstændig greit! Og med sit det hele, det er en urban opringning. New York City calling, man downtown. I'm calling from downtown. Hvad, tillykke først og fremmest. Hvem taler vi med? I taler med Kasper Carstensen. Goddag Kasper, hvor ringer du fra? Jeg ringer ind for Nørreport. Nørreport station. Copenhagen, downtown. Og Øh, Jeppe. Øh, Kasper? Kasper. Ja. Hvordan går det? Det går sgu meget godt. Er du på arbejde? Nej, jeg er lige blevet... Jeg har lige fået se fra min skole. Åh. Går du på Sales? Nej, det gør jeg ikke. Jeg går på CVU Øresund. Interview Øresund? Nej, CVU. CVU? Hvad er det for noget? Det er skole. Er det Bioanalytikerskolen? Det lyder meget spændende, Karsten. Hvad er det præcis i Bio? er det ikke også det der med i 24 timer? Hva? Det er da det med Kiefer Søjderen det. Det er korrekt. Det har jeg ikke helt tyver på. få. Det Men Bio, hvad? Sig lige igen. Bioanalytiker. Nå, no. men hvad for noget bioanalyserer I? Øhm, det er forskellige ting. Altså, vores image, det er, at vi går rundt og stikker folk på hospitalerne. Åh <laughs> sejt. <laughs> Så er det gamle laboranter? Det, ja, det er vi. Nej, det er bioanalytikere i Hvorfor tid. hvorfor hedder det, det, det, det, det ikke laborant mere? Det er jo det, I er. Jamen, det er fordi, at øh, der findes allerede industrilaboranter. Hvad? Og de skal jo lave sådan noget kedeligt arbejde med at analysere øh, sådan forskellige indhold i føde af forskellige ja, ja, ja. stoffer og sådan noget. Ja, ja. Vi skal jo bare rundt arbejde arbejde med mennesker. <laughs> <Sofistikere>. <laughs> Så griner du fint. Ja, fru Hansen, Jeg kan ikke finde deres over, men nu skal jeg alligevel prøve stikke dem. Hvad er flåden helt ned i hånden på Hvor lang, hvor lang er du i uddannelsen, Kasper? Jamen, jeg er kun på andet semester. Uh. Har du været i nu? Øh, nej, jeg skal indes, øh, her til vinter. Kasper, hvilket hospital skal du ud Jeg prøver at komme ud på Hvidovre. Øh, det er et godt hospital. Det er et fantastisk hospital, og det siger jeg ikke engang, bare for at sige det. Det er det. Det er, det er, også, det det er, også, er ret stort. Det er stort, ja. Men der er også mange forskellige sygdomme, jo. Jeg har fået ja. fjernet med blindtarm derude. Det var godt. Jeg ja. har født et barn derude. Det var også godt. Jeg har fået bortopereret en øh, falsk tvilling i nakken. Nej, det, er det, var, vores. det var på Cuba, <laughs> og det taler vi ikke om. Men, men hvordan? Kasper, hvad drømmer du om øh, som bioanalytiker og, og analyserer? Hvad, hvad, er, ligesom, hvad er Rolls Royce inden for analyser? Øh, det sidder jeg faktisk ikke helt endnu. Mm, mm. Det hele er selvfølgelig så stort. Men, men er det. Tror du på iler som princip? Hvad? Tror du på iler som princip? Altså blod iler som år. Altså med hensyn. Ja. Kan det bruges? Er det noget, eller er det bare noget, man bruger dane på? Jeg tror, jeg tror det er noget midlertidigt, hvis det skulle være. Ja. Så. Man kan jo altid springe videre, finde noget andet og lave det her Er der flest piger eller drenge på det studie? Der er flest piger. Sådan. Så er det jo meget heldig starut. Men du bliver ja. også svært for noget. Kasper, er du kæreste? Nej, det har jeg ikke. ikke på nuværende en tidspunkt. Hvor gammel er du, Kasper? Ja, er øh, 22. <laughs> 22. Øh, og hvad er gennemsnitseret han på studiet? Øh, jeg tror, den må ligge omkring, de 24, faktisk. Oh, Måske oh, 25. Benjamin. Ja. Men Hævda. det er mest, det er fordi, at der er jo nogen, der ligger sådan... Vi har en i klassen, der er 34 år også. En mand, en mand? Nej, det er en, det er en kvinde. Gamle gris er hun. Det er det, hun nah, er. Hun er kommet lige ind. ind. Jamen, den første fest, I kommer til øjne. Så skal du bare se. Åh, kan du ikke stikke i mig, Kasper? Kan du ikke det? Kan det ikke ej, ligge ej, Kasper, vil des, den store nål? Hun som er, hun siger. Er, hun er sødt. Hun er sød, et sødt menneske. Øh, og hvad øh, Nå, godt. Kasper, vi har glemt at stille et meget essentielt spørgsmål ja, der. Hvor bor du henne? Jeg bor i Alpeslund. Nå, oh, nå. Der, der er det no, sted, Alpeslund. No, no, no. Ja, det er det. Det er jo derfra øh, Suspekt kommer. Ja. Og Anders Madsen. Ja og så er der mange søde piger i Alperslund Og øh, hvad er det nu, han hedder? Ham der, øh, ham der, der har sit eget øh, netradio. Den rigtig kendte. Ham ne der, Alex. Alex Niborg Madsen. Der var den. Ah, han kommer der fra Brøndbø. Nej, så han er det ikke? Nå. Eller... Jeg har hørt, han var fra Bondbø. Det er godt nok til mig. Det er ikke noget, man går og taler om, Kasper. Nej. Kasper, meget... du har vundet en T-shirt. Ja, du har. Åh, oh, fedt. Og du skal sende os en mail på satansøgelsnablag.dk. I emnefeltet skriver du denne computer. Og så yeah. skriver du dit navn og adresse, og så øh, hvilken størrelse din t-shirt skal have. Kan du løfte lidt af på, hvad, hvad størrelsen er? Mig? Ja. Medium. Stød. Medium til large. Ja, ja. Jeg det, der er det. ingen grund til at skræmme Kasper, hvis jeg nogensinde skal stikkes i på et hospital? Ja, også mig. Så okay. er dig, det dig, der skal gøre ja, Jeg vil også overveje øh, den 80 år. Men ellers så er det dig, Kasper. Ja, <laughs> ah, okay. Men det er, hvad du er skal stikke ind. Ja, og, og ved <laughs> du hvad, Kasper, pa pas på... Der er så mange faldgrupper i verden, og og, og livet som sådan, altså man tror, det er nemt at det hele, når man er 22, og alting ligger ligesom for fødderne en. Men pludselig, Kasper, pludselig, pludselig. Det pludselig. så slår, så slår den 34-årige klør lige ja. ned i nakken. Ja. Og så sidder du der, bundet til et køkkenbord. Og to små børn. Hvis du en dag kommer hjem til en, og der står små røde træsko ja. øh, i, i, i entréen, så skynder du at løbe så kan det være Eller også laver du en bæverarm så når I så har været sammen, og du, øh, du øh, holder om hende, I ligger der i hendes seng ude i Aberslund, og så, øh, hun bor nok i Malmø, tror jeg, hun er typen, der bor i Malmø. Så man er 34, vi ikke har en uddannelse nu. Det er mig. <laughs> så, øh, hun, hun er allerede gift, så jeg, Kasper, jeg ikke, det. Går. Det tror jeg godt, du kan have en Hummel. Men så, øh, når, når du ligger der med en hende, af hendes mand er ude at sejle, måske, han sejler sjælderen rundt, hvad ved jeg, så øh, i hans båd, og så øh, ligger du der med ham om hende, og du vågner og tænker, hvad laver jeg her? Jeg skal væk. Hun er 34. Jeg er 24. 20. Det er 10 år. 22. har ah, pis. Det går ah. til det slet ikke. Men du kan ikke flytte ham uden, at øh, hun vågner. Så gør du det, at du simpelthen bider din arm af op ad skulderen, og så er varmen ligger så stikker du af. Fri. Din Fri. Bæverarm. Det anede jeg ikke. Har det, at du ved så meget om livet? ja men det er Man har jo været omkring. Ja, det har du. Kasper, Kasper kan du have det godt? Har ja, kan du jeg... selv prøvet det da? Det her sten... Ej, det var ikke sjovt. Vi ses. Kasper, Kasper ha' det godt. Kasper, tak jo. fordi du ringede. Og, ja, okay. og, og det med den 80, år, det var bare Det er jo gas, altså, Ja, det ved jeg Vi jo, man jo man godt. Men pas på, liv. Hun er en djævel. Ah, pas, pas på dig selv, og have det godt i dag. Jo, tak. Godmorgen. Moin, Moin hej. Vi kan lige så godt sige, at der kommer ikke mere musik i dag på Nej, for vi vil spille mere tilspenge. Hun spiller helt pladen fuld. Kasper, han var søv. Han var rigtig sød. Men også nu er det er også næsten synd for hende, der er 34, ikke? Nej, men prøv at... Det, det er jo bare... Kvinder på 34 hende. er smukke kvinder. Fantastisk. Det var slet ikke det. Nej, nej. Men det er også kun... Det er hyggelig snakke jo. Det er rigtigt, det er snak, rigtigt når, når der er en skole ikke? For det er jo det, der er. Ja. Og så der er der 80 mennesker på 20, og så en på 34. Så bliver man lidt bestændt samme, ikke? Men som selv siger Anders, du har heller ingen uddannelse. Overhoved og jeg er 34. Kun, og jeg har kun uddannelse, der virkelig er til at lukke op og skyde i. Og jeg arbejder her på <laughs> tos i hjemmet, ikke? Jo. Men der er jo ikke nogen drenge, eller... <laughs> på 22. Okay, yes. 73-20 er telefonnummeret Anders Massen. Ja, Anders Madsen. Madsen. Kan du ikke uh, læse næste nummer? Næste nummer er 53. 54. 84. 84. 6. 6. 6. Nummer 8. 8. Nummer 54. 54. Nummer 12, så, så ringes der igen. Ja. Hallo? Tillids bingo. Ja, det er fuldstændig rejst. Tillykke. Tillykke med det. Tak for du have. Hvem har vi igennem? Det er Allan vanden. Hvor Allan Hvor der ringer du fra? Jamen, jeg ringer faktisk fra Gammel By lige siden i Jelling. Uuuuh, uh, artigt. Allan, så vil jeg bryde helt ud af vores normale spørgerække og spørge dig om noget helt andet. Er det okay? Det er Det Er det fint? Allan, vær stille. Og lyt godt efter. Hvor er guldhornene? Mm. Det vides ikke med sikkerhed, men jeg har da nogle billige ting ude i bæserummet på bilen, hvis der. Men det lyder, som om I er ved at grave yeah. nogen ned i cement <laughs> eller et eller andet der fartige, uh, bag Der er et en bag dig. Hvad foregår <laughs> der? Jamen, jeg er på arbejde. Og hvad er arbejdet? Mm. Jamen, jeg har en halvandet hundrede at nu. Jeg skal malte ind. Jeg er færdig i dag. Uuuuh. Oh. Hvilken, hvilken er, er det jeres i? Ej, det er sort på. Nå, og er det mælk til Arla? Ja, det må man sige. Hvorfor? Det er der ikke nogen grund til at skamme sig over. Nu skal den Arle hedge høre op. Ja, det ville da være dejligt, kan man ja. sige. Nu stopper vi. Anders, Arla er et vidunderligt mejeri. tise, tise. tise. Det er jo ikke flot, ja. bare fordi det hedder noget, der ikke kan udtales, vel? Osted. Nej. Jeg kan godt lide Osted, Marvin. Ja. Og jeg står til det smukke Arla-logo. Som feminister, så græslig og urimeligt kaldt pik kaldt logoet Det er på tide, at det er for en rejsning. Eller ikke, det er et forkert øh, ord, jeg bruger, her, men ellers... Det er et urigeligt øh, hets mod Arne. Nu må det stoppe. Det er en dejlig mælk. Men sortbrød, hvad synes du selv om jersimælk kontra sortbrødmælk? Jeg vil nok være ked af, at jeg skulle have jersimælk på min morgenmad. Hmm. Men ujo, uh, det har jeg ikke noget mod det. Men, men, men øh, den, den mælk, du laver, det er, er den, øh, er den er konventionel eller økologisk? Nej, det er konventionel. Så øh, laver man så bare... Er det så til alle mælkprodukter eller er det nogle specielle mælkeprodukter? Nej, øh, vi mener, at vi leverer til mælkeprodukter, men det er i princippet til alle mælkeprodukter. Så det er kan... fra den, der hedder ekspresmælk, som er en dag til dag levering. Det... Og er der noget lusket ved den øh, mælk i forhold til den anmeldt? Nej. Nej, det er, det er et spørgsmål om at give, øh, give forbrugeren det, de gerne vil have, og, og kunne dokumentere anmelding er leveret eller lavet og levere til inden for, eller til butikken inden for samme døgne. Men Alan hmm. er det ikke bare noget, der står på kartongen? <laughs> Nej, det er sandt Anders. Ej i det er uh jo, -huh, så laver man så jo uh -huh, i bladet med myndighederne, hvis man ikke overholder det, der står på katongen. Ej men der står jo ikke nogen fra myndighederne der stopper enhver mælkebil i Danmark. Nej, det synes du ikke. Men det kan man smage forskel på det, det synes jeg ikke rigtigt, man kan, hvis ikke det. Er Nej, det kan man heller ikke. Men det er jo. Så skal estetisk, man ikke. nok være fine smækker i hvert fald. Mm. Hvad er den bedste mælk man kan få, Anne? Ja, det er jo frisk mælk direkte fra gården. Men til at drikke, hvad vil du allerhelst have? Jamen ehm, jeg vil helst af det, vi har i kølletanken her på, på gården. Og det der er jo ikke pillede, det er jo bare taget direkte ud af øret, ikke? Jo. Ja, har det da lige kølet ned nogle grader, jo, men ud over det? Ja, og centrifugeret forhåbentlig. Er mælk ud af koen? hvad hvad kropstemperaturen på en ko? Jamen, den er cirka det samme som menneskens 38 grader. Og Så det er 38 grader varmt mælk, der kommer ud. Ja, det er der omkring. Og så bliver det jo så kølet ned i løbet af. Jamen, vi har nogle procedurer, men jeg kan ikke huske reglerne. Men det løber i løbet ganske kort tid, det er kølet ned til. Jeg kan ikke huske reglerne, siger du. Men det har du selvfølgelig ikke noget med at gøre. Nej. Men du står på selve mælkningen. Ja. Og 150 kører, siger du. Ja, cirka. Allan, hvorfor øh, er økologisk og Tise og andre øh, mejerier så meget fremdrift? Det er jo fordi, der er en økologisk beløb blandt forbrugerne, der går meget op i... Forbrugerne har fået lidt flere penge mellem hænderne, og så mm. vil de gerne vide, hvad de betaler for. Mm. Og vil gerne betale for en, en tanke om, at køerne har det bedre og, og er mere på græs og sådan noget. Men er det egentlig også... Er det, er det, er det fair nok at lave noget råd? Nej, jeg synes, det er fair nok. Der skal være plads til begge dele. Hvad? De køer, du har, der kommer de på græs nogensinde? Nej, det gør de ikke. Men det vil heller ikke så pokkeres for en ko? Øh, Der er både plusser og minuser. Altså, vi, vi har jo lettere ved at styre foderniveauet, og jeg kan egentlig bedre foderkørende på stald, end vi kan på græs. Men, men selve Koen keder sig lidt? Ja, yeah, men i de nye statssystemer i dag, der går de jo frit rundt, ligesom de gør på en græspark. Okay. Det har jeg set, hvor de så ryger ind i den der mælkeplads der. Men det er meget vildt, så rører den rundt, og så kører jeg jo ikke særlig klog, nej. Og så tænker du, så bliver der, at kan den korrigere mig, hvis jeg har forkert den, så går den igennem ø, området der, og så, og jeg skal have noget at hæde, så går kolen ind, og så ø, står den inde i sådan en ø, lille folagtig, hvor der kun er plads til den. Og så er der en robot, der kører det på øvrigt Så melken den ud. Og så står den der inde og edder løser det der tro, jeg skal have med og mad. Siger og så får den sådan en, er der sådan et bræt, der nærmest kører ud og slår den i røven. åh oh, hvad, hvad jeg skal ikke spise mere, nej, jeg bliver for skrækket. så går jeg ud igen. Er det ikke rigtigt? Ej, det er tæt på, men det er det ikke. Det er stort ja, Det er jo vi bruger der fod til at lukke dem ind, men uh, vi har ikke foder i, i Malkestallen. Og... Men Allan, er det ikke korrekt, at, at en god dag i en ko's, det er en dag, hvor der ikke sker noget som helst jo, det er faktisk en dag, hvor der sker det samme, som det gjorde i går, og i foregårs, og dagen før det. D nummer K. Jamen, det er ikke engang løgn. Altså, en ko er jo et dyr med en adfærd, som at det skal bare ikke. Det må bare ikke være nogen overraskelser. Alt skal være ligesom det plejer. Ja. Adam, det du skal gøre... Du har nemlig vundet en De Sorte T-shirt. Er at sende en e-mail til os på satansøngelsen.dk. Og emnefeltet skriver du, er dejligt! Og Jamen. så øh, sender du en e-mail til os med din adresse og din t-shirt størrelse, og så sender vi den til dig, når de er kommet for frisk for tryg. Jamen det vil jeg gøre. Og tak fordi du vil være med og helt kørende. Det skal jeg gøre. Det, det var må have de, en god dag. I de tak, måder, skal han, have det var de hyggeligt her ja. igennem. Hej. Hej. Vi klemmes på, hvor han ring fra. Nå. Det var en skandale. Det er det sket før. Nej, det var skand. Ah, det var gammel by lige ude for Jelling. Ja, det var da det. Kære lytter, der sker det nu, at vi skal til at takke af for i dag. Når klokken er 18 senest kl. 18. Ja. Der var podcast... Der var vores podcast klar på dr.dk-spejder. Uh, du kan høre Dansk Folkeparti-klippene. Du kan høre alt, hvad der er blevet brugt i programmet i dag. Mm. Det bliver godt. Det bliver lækkert. Og, jeg ved ikke, hvad der gik galt. Der var ikke noget podcast i fredags. Jeg vil bare sige, i morgen sender vi ikke. Nej, vi gør ikke. Uh, Årsagerne til, at vi ikke sender i morgen, er uh, simpelthen dem, at uh, jeg skal ud og uh... underholde. Og jeg skal forberede et tv-program for os oh, begge to, til på uh, søndag på DR1. Ja. Ja. Vi er tilbage... Vi er Extra. tilbage igen på onsdag. Så jeg vil sige, podcasten var i fredags, som ikke virkede fredag. Den virker selvfølgelig også i dag. Mm. Så husk det, og kig forbi ekstrabladet.dk, hvis det er. Man har lyst, lyst til med. at stemme på os, som Danmarks bedste radioprogram. Ha' det rigtig, rigtig godt. Vi snakker ved videre på onsdag. Mm. Moin om lidt mondo, men først... Danmarks flotteste fyr. Andreas Hald, kl. 16.